Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestrædet, klar til endnu en omgang Q &K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Kvartrup, og på det her tidspunkt i programmet plejer jeg at sige, at jeg har en nøje udvalgt gæstemedvært med, og at vi skal en tur igennem dilemmaer fra den journalistiske andedam. Sådan bliver det ikke helt i dag, fordi det her er den sidste udgave før jul, og derfor har jeg samlet et, synes jeg, selv udsøgt panel lige frem, så vi ikke bare én medvært, Vi er hele tre gæstemedværter om min ringhed i studiet her. Og så har vi tænkt at vi måske gå en lille smule højere op i mediehelikopteren, end vi sådan set plejer at gøre i det her program. Mere om det. Lad os komme fra Kai, og må jeg ikke have lov til at præsentere de gode mennesker, der er sammen med mig i studiet her i dag. Marie Bjerre, vi sidder og kigger over på dig. Du er ligestillings- og digitaliseringsminister. Igen. Ja, igen. <laughs> øh, fordi må jeg ikke for egen retning sige, at hvis vi havde siddet i det der studie, og jeg har sagt til mine lyttere, at her er Marie Bjerre, så for skal vi sige, tre måneder siden, så vil det, no offence, nok ikke været så mange, der ville kunne sige, at det hinder digitaliserings- og Du er pludselig blevet berømt, og hvad baggrunden for det er, det kan vi, kan vi vende tilbage til. Også velkommen til, til dig, Helle Djuv, ja. instruktør og skuespiller. Ja. Og så har jeg noteret mig, at du også er en stemme i samfundsdebatten. ja nogen, det synes Nogle jeg, gange, ja. Men, nogle men, gange uh, ja, måske. Nu skal vi ikke gå for vidt i, i gang endnu. Uh, jo, det <laughs> synes jeg faktisk, du er. Uh, Marie og Hella Duf, I er de to nye, de de nye. elever i klassen. Ja. Uh, det er du til gengæld ikke, Nynne og Christensen. Nej, uh, jeg har været herfor. Jeg vil faktisk gå så langt som til at kalde dig en, uh, en ven af programmet. Absolut. Uh, og jeg er glad for, at du endnu en gang uh, vil uh, være med. Jeg har bedt jer om, alle tre, uh, og gi et bud på, præsentere et nedslag på, hvad der sådan i jeres optik, i jeres verden, øh, karakteriserer det medieår, vi just er ved at øh, gøre færdigt, nemlig medieåret 2023. Men jeg tænker måske, at vi lige skulle have en lidt mere udførlig præsentation af, af panelen, inden vi, vi når dertil. Og, og, og, du tog du, øh, du allerede hul på dem, Marie Bjerre, før, da du sagde, at øh, du er så øh, blevet minister igen. Og man kan jo roligt sige, at du har været lidt mere på Amalienborg end de fleste her øh, på det seneste. Hvordan har den tur været? Jamen, det har da været specielt og også ret vildt. Altså, jeg synes faktisk på mange måder, at det noget surrealistisk de sidste fire uger. Øh, først at blive bedt om at træde tilbage. Øh, det havde jeg på ingen måde regnet med. Øh, og så, øh, så bliver Nirvavner desværre syg. Øh, og der er, har jeg faktisk affindet mig med min situation. Jeg er lige blevet finansordfører øh, og sætter mig godt ind i finansloven. Skal have finanslovsdebatten ugen efter øh, og bliver så kaldt til møde og bliver bedt om at genindtræde igen. Øh, jeg når faktisk kun at være væk 14 dage, øh, når jeg ikke har mistet det eneste statsråd øh, og er nu tilbage igen. Øh, og har fået udleveret min gamle iPad, min gamle telefon, øh, logget på samme brugernavn, samme kodeord, og alt er sådan set, som det var fjort, og, og, for 14 dage siden. Og kunne sige siden. med kvartor sådan, til dine folkeministerier, her har I meget til, tilbage, da du gik ind af, af døren. Men, men, men, men, men du går lidt hastigt frem, fordi når, når du beskriver de der 14 dage, fordi det var jo faktisk allerede på første dagen efter din fyring, at du pludselig øh, oplevede det som... Igen, noget fændigt, du ikke havde oplevet indtil da, nemlig at blive allemandseje i Danmark. Du blev øh, den politiske darling. Øh, måske også lidt i lyset af, at øh, du øh, håndterede den der situation, tror jeg mange synes, øh, rigtig godt og, og, og værdigt. Hvor, uden at skulle genere, Mia Wagner, hun måske havde en knap så heldig hånd. Jamen altså, det, det var en svær situation, jeg synes, det var svært. Jeg blev enormt ked af, at jeg ikke længere skulle være minister. Jeg synes, det var et kæmpe slag. Jeg synes, det var hårdt. Jeg havde på ingen måde regnet med det, vi har lige haft landsmøde ugen for inden, og alle havde sagt, prøv at der bliver en rokade, men det bliver ikke dig. Jeg synes også, jeg havde gjort det godt på posten i ja, beskedenhed, øh, men formået ret meget på ligestilling og digitaliseringsområdet. Fået mange politiske dagsordner. Havde lige skrevet en, øh, en liberal debatbog, sat nogle lidt større dagsordner og sådan noget, så jeg havde på ingen måde regnet med det. Jeg havde tænkt, det kan da godt være, at jeg skal noget andet i regeringen, men jeg, jeg bliver ligesom ved med at være en del af holdet. Hvor, hvor var du, da Trotslund Poulsen ringede til dig og sagde, at du var det ud øh, af klappen. Han sendte sådan set en sms til mig og spurgte, om jeg kunne komme til et møde om aftenen med ham og Steffen i byen. Øh, og selv der blev jeg ikke sådan nervøs, for jeg tænkte, at ja, det er nok bare, fordi jeg så skal noget andet i regeringen. Øh, jeg har længe talt om, at jeg synes, at Digitaliseringsministeriet er skåret lige snævert nok, at man godt kunne lave lidt ressortomdelingen. Øh, så jeg havde tænkt, det er nok sådan noget, vi skal tale om. Øh, og jeg møder sig ind der onsdag aften, øh, og jeg kan starter med at sige til mig, vi har besluttet os for, at du skal have nye arbejdsopgaver. Det er sådan en første sætning. Og selv der, inde på mødet, Ej. hvor jeg sidder ved bordet over for Stefan og Troels, der tænker jeg faktisk, nå ja, det er nok bare, fordi jeg skal have nye arbejdsopgaver i. Næste sætning er så, vi har besluttet, at du skal tilbage til folketingsgruppen. Øh, og der blev jeg noget overrasket, fordi jeg, som sagt, synes, jeg har gjort det godt, og jeg er stolt af alle de resultater, jeg har leveret på ligestilling af og digitaliseringsområdet, og sådan set også formået at få god omtale de sidste, de sidste 11 måneder, på trods af, at det er så snævert et område. Tag os lige med til det der møde øh, lidt mere med Stefanie og Troels. Altså, lignede han en, der var ubekvem med at skulle overbringe den ja, nyhed? Så selvfølgelig er det aldrig rart, og det var altid i betragtning et godt møde. Øh, og han gjorde også meget ud af at sige, på at det handler ikke om dig. Vi synes faktisk, du har gjort det godt. Det handler om, at vi skal sætte et nyt hold. Jeg havde ganske få spørgsmål, og jeg tror, det der møde, det var 5 minutter maxi. Og så var jeg sådan set ude igen. Og lige der var jeg nok mest overrasket. Men jeg kommer så ud i bilen og ringer så til min særlige rådgiver. Jeg tænker at jeg lige vil sende en sms til ham. Jeg tænker jeg, at det kan jeg alligevel ikke sende en sms, fordi det betyder også, han har mistet sit job. Og ja. så ringer jeg til ham. Og så kan jeg bare høre, at han bliver ked af det. Og så bliver jeg ked af det. Så ringer jeg til min mand derhjemme, jeg ringer til min departementchef og bliver bare mere og mere ked af det. Og ministercheføren der i bilen, han er du sikker på, at du vil tilbage til ministeriet? For der sad minister to ministersekretærer og ministeriale rådgiver inde. Skal du ikke bare tilbage i lejligheden? Og jeg sagde, jeg ved det ikke rigtigt. Og så siger han til mig, vi kan også bare køre lidt rundt. No. Oh, og, så, og så kørte vi rundt i et kvarter i København, der var helt mørkt, og jeg sad og græd. Øh, og så kom vi så tilbage til kontoret, og der var der fundet flyttekasser frem, fordi man skal ligesom være ude. Jeg skulle op til dronningen kl. 11 dagen efter, øh, og så skal man være ude. Øh, og der mellem kl. 11, hvor man har været på dronningen, og ind til som var kl. 14, ja, der har man sådan set ikke noget, til sted, noget sted at tage hen, fordi ens kontor er ikke ens kontor mere. Altså, der er man ude. Øh, så på den måde er det jo sådan en lidt brutal oplevelse. Og der onsdag aften, der tænkte jeg på et tidspunkt, skulle jeg ikke bare hive min advokatbestilling ud igen? Jeg havde en karriere som advokat før, som jeg egentlig var glad for. Det her, det skulle, det skulle for meget. Men ret hurtigt besluttede mig for, at det er fornemt. Man giver ikke op. Man giver ikke op, bare fordi, at man lider et nederlag. Nu tager jeg mit mest farvestrålende pink jakkesæt på i morgen. Til, øh, til, til overdragelsen. Fordi jeg giver ikke op. Jeg, mere. Du, jeg er ikke færdig i politik. Marie, havde du lidt i tankerne, at nu skulle du ind og overshine hende? som alle snakkede om, var den nye håb i Venstre? På ingen måde, og jeg vidste heller ikke, hvem det var. Gjorde du ikke det? Nej, jeg, jeg spurgte, om jeg kunne få at vide, hvem det var, der skulle overtage Vist min det, jeg, det vidste jeg først om morgenen. Jeg vidste Nå. ikke, hvem det var. Jeg havde hørt rygter om Mia Wagner, men jeg vidste ikke. Jeg fandt ud af det på, på Venstres gruppemøde kl. 8.30, hvor jeg logget på virtuelt. Jeg var der ikke fysisk. Og pressemeddelelsen blev sendt ud i 48, så det vidste jeg ikke. Men mit mindset var, at jeg giver ikke op. Men Marie, med den hastighed, det går med i de der overdragelser, hvornår går det så op for en, at man har et nyt liv? Altså, hvor, hvornår er det ligesom kommet helt ind på rygmarven? Er det, når man sidder i det nye, det nye kontor på Christiansborg, omgivet af flyttekasser, eller hvornår indfinder finder at have kendt ja, er det? Altså, det var i hvert fald ikke der i weekenden efter. Der var jeg, der var jeg bare ked af det at øve, altså. Øh, men jeg tror... Var du vred? Var du, var du vred? Tosset nej, jeg ved ikke rigtig, om jeg var vred. Nej, nej det synes jeg faktisk ikke, nej. jeg var. Øh, jeg var mere sådan ærgerlig. Okay, den første ministerrokade, man kunne nå at have 11 måneder som minister. Det er ikke særlig lang tid. Altså, hvor og alle de ting... Jeg havde lavet et kæmpe top topmøde, som jeg skulle holde mandagen efter. Det kunne jeg ikke nå. Jeg havde præsenteret en digitaliseringsstrategi, som jeg havde indkaldt til første forhandlingsmøde. Det nåede jeg ikke. Jeg var mere bare sådan dybt, øh. dybt... Dyb over ja. øh, ikke noget Men hvor ting. meget, Maribia, betød det for dig, at du jo kunne læse medierne, at du faktisk var genial? Og det var en fejl, at du var blevet fyret? Den der opbakning, jeg fik også i Venstres Folketingsgruppe, men sådan set også derhjemme i min, min kreds, og dem der på mig, betød enormt meget for mig, og gjorde også, at jeg ret hurtigt blev afklaret med situationen. Altså, jeg synes egentlig, det var ret nemt, så at sige, at kom, altså, og, og affinde mig med, okay, nu laver jeg noget andet, og det er faktisk heller ikke skidt at være folketingsmedlem, det kan man bruge til rigtig meget. Og jeg blev finansoverfører efter. Øh, og, og synes faktisk, at jeg nåede sådan at, at forlige mig med det. Nu skal jeg det. Jeg holdt et møde Men, med ham. Det er ikke også det, man gerne vil være. Altså, Finansminister ja. det der er en super god post, ja. og jeg har en baggrundsjournalist. Det er faktisk meget rart at lige have oh, noget, at have du er være minister, ikke? Jeg, jeg vil og, og du da langt hellere være minister, hvis du havde yeah, ret yeah. til og yeah. Der var meget vejen, ikke. <laughs> no doubt. Altså, Jeg ville langt, lang langt, langt, langt hellere have fortsat. Men jeg synes alligevel, fordi jeg havde fået den store opbakning, og jeg kunne sådan vilde mig i, det har ikke noget med mig at gøre. Det er ikke fordi, at jeg ikke har gjort det godt nok. Jeg skal bare noget andet nu. Men hvad, hvad, tænkte, du, hvad tænkte du nu? ud er det her et medieprogram, og det er utroligt interessant at høre din beretning der, men hvis vi sådan ser på mediernes øh, omtale af din exit, hvad tænkte du så om, at indtil du blev fyret, så var du lidt Mrs. Nobody? Og så pludselig bliver du øh, det, det store dyr jo åbenbaring og, og genial. Altså, hvad tænkte du om det? Uh, jamen... Sagen er jo den, det tager jo lang tid, før man bliver kendt. Jeg vidste godt, der var kommet den der måling weekenden, inden jeg så blev afsat, hvor jeg lå i bunden af kendthed sammen med nogle andre minister. Øh, vi lavede så træk på omtale, og der ligger jeg faktisk i, eller jeg lå i den bedre halvdel af minister, så det var ikke, fordi jeg ikke synes jeg havde sat dagsordenen eller ville komme ud over rampen med ting, men det der med, at hvor er det bare et langt, langt, langt, sejt træk. Øh, og sagen er jo den, at der er rigtig mange danskere, der ikke læser aviser. Mm. Så man kan godt være ude på en masse fede politiske sager, man synes man har gang i alt muligt. Men det tager bare, det tager jo, det tager jo flere år, før at det sådan ligesom sætter sig. Men nu har vi opskriften på, hvordan man med et slag bliver berømt. Man skal blive fyret, og så skal man pikke ind, han sagde, at der fjorden det, det kan jeg ikke anbefale. <laughs> ja, den er jo, den er jo synes gudsikker. Nej, men, men det er jo også vigtigt. Altså, det er jo også fordi, du har taklet det på den der måde. Altså, hvis du havde stået i mulet, yeah. og været sådan småbitter, og kigget ned i gulvet, yeah. og væset, så, var det, så havde det jo ikke vendt på den her måde. Hej. Så det var et meget stort medafsender, det der, synes jeg. Ja. Hvordan, var det, hvordan var det med at se de der, det blev hurtigt til memes, altså Mia Wau, når du stod og sagde, at ja, det er en stor dag for mig og knap så stor for dig. Og, og det alt ikke, det der. Det, hun mente det ikke på den måde. Nej. Nej, det tror jeg heller ikke, Nej, hun det, det gjorde, men, ikke. Men, men det blev jo ja. det blev en ting derude. Ja. Ja. Jamen, jeg synes faktisk helt ærligt, det, det er lidt synd. Altså, og jeg, det der med at blive minister, det er enormt overvældende. Og særligt den dag, hvor man så træder ind, og hvis man kommer udefra, det må jo være en faktor 10. Altså jeg kan huske, dengang, jeg selv blev minister for et år siden. Det var ekstremt overvældende. Øhm, og jeg kan faktisk ikke huske første dag, jeg gik ind på mit kontor. Altså jeg simpelthen fortrængte. Ja. Og jeg kan huske, da jeg mødte Mia lige inden overdragelsen, så siger jeg til hende, prøv i aften, når du kommer hjem, så skal du bare lige lukke øjnene i 10 minutter og tage dagen ind. Og gemme det, huske det. fordi det er så ekstremt overvældende dag, og jeg tror, hun var nervøs. Ja. Hvilket jeg godt kan forstå. Men det, det er, den analyse er jeg fuldstændig enig i, det var helt tydeligt, hun var nervøs, men det fik jo sådan sit eget liv derude. Yeah. Altså, du var den, der vidste, hvordan man skal håndtere sådan noget. mere Mia og kunne da ikke finde ud af det. Yeah. Men, men det. men det er også bare svært, at, og, altså, det er svært at komme, og det er særligt svært at komme ud fra, øhm, hvor man måske ikke har været med til, eller set en overdragelsesforretning før, som, altså, jeg har jo været aktiv i, i Venstre i over 20 år, og har siddet i Folketinget nu i anden periode. Jeg har set overdragelser før, og man har set alle de der ting, og det, det gør jo en forskel altså. Øhm, ja. Vi vender meget ja. mere tilbage til dig må vi er lige om lidt For nu skal vi også have dig på, ja. på plads Henrik Juf <laughs> den, den anden ja. nye i klassen ja. øh, Her i Kurk. Jeg har allerede sagt, at du er skuespiller instruktør, og instruktør Det tror jeg, at de fleste er øh, velbekendte med Så er du også aktuel med en øh, hundebog ja. Den har du ramt lige i røven <laughs> Altså undskyld, jeg siger det Så altså, jeg det, har skrevet med en hildensøg Det irriterer hildesøg, ja. mig, at jeg ikke har fundet på at skrive en hundebog op Er det julen. rigtigt? Er ja, det er ikke rigtigt. Det er verdens bedste idé. Ja, altså, du ligger nummer et på bedsthedslisten og har gjort det i ni uger. Ved du hvad? Jeg skal bare sige, at det, det er altså ikke min idé. Det er uh, Ellen Hildingsøs idé. Du var hende, der ringede og spurgte om, skal vi skrive en hund, på? Og så råbte jeg bare ja. Ja. Fordi jeg synes, det var sådan, altså, den manglede jo. Mm. Så ja... Det er godt. Jeg er også glad. <laughs> Tillykke til, til, til med det. <laughs> æ, og, og, og, og, og du er jo, som jeg, jeg antyder i, i, i indledningen af programmet, også en, der sådan indimellem piber op med nogle synspunkter i, i, i samfundsdebatten. <laughs> ja. Og første gang, du for alvor gjorde det, Helen du, ja. i hvert fald blev berømt, nogen vil sige berøgtet for det. Hævstratisk. Hævstratisk siger man berøgt, at sige. Berøgt, ja. æ, for seks år siden, der var du medlem af den daværende regerings disruption yeah, øh, det Og Det smøge ord. Det, ja, det, ja, det, ja. Det, det, kan I huske, dengang alle talte disruption? Det, ja. nu, er det, nu er det gået fuldstændig mode, det der ord. Men det var dengang, du øh, sagde... Nu citerer jeg. Ja. Øh, jeg synes generelt, at mennesker skal disrupte deres liv, og det skal vi også som samfund. Og så kom mm. til, så, og det var det så den, der gjorde dig berømt <lød> <lød> mere, end du var i forvejen. Indianere. Der er mange indianerstammer, som hver syvende år brænder hele lortet ned og starter forfra. Og det tror jeg faktisk, at vi også skal, altså som ja. samfund. Uh, sad den lige Jamen, det kommer jo på, hvad man vil. Ej, ej det gjorde den selvfølgelig ikke. Øhm, men altså, senere blev det jo til det, der hedder juf ja. øhm, Og det er jo også noget for en doktrin. Og det fandt fandme meget ofte. godt, ja, synes ja. jeg. Øh, og jeg har et gang med at skrive en bog, der hedder juf -doktrinen. Nej, men altså, jeg refererer til noget, som jeg har læst om en gang, som er sådan nogle bestemte ritualer, som hedder potlatch, øh, som øh, blev forbudt, da de, ligesom, de, de kom til Amerika og så, hvordan man havde indrettet sig. Og det handler om, at... Øh, Holde nogle meget store fester, hvor man giver alting væk, og så brænder man en masse ting og, og skifter ranks. Giver sin rank væk. Altså sin rang. Og det skulle nok have formuleret lidt bedre. Men altså, ellers var der ikke nogen, der kunne huske det. Nej. Men hold kæft, hvad jeg blev, at tit, når folk kommer og siger, det der, du sagde med, at man skulle brænde indianerland. Altså, folk, folk kan huske det som noget forskelligt. Øhm. Men, men, men det, der var spændende dengang, det var, at alt efter, hvad man ikke kunne lide mig for, så, så, så tolkede man det som noget bestemt. Og i virkeligheden, så mente jeg bare, at vi... vi, vi altså, ligesom med, i forhold til lovgivning, altså, det er jo godt, hvis der er solgangsklausuler på meget af vores lovgivning, fordi ellers så sender vi til i lovgivning. Og en gang imellem, så kunne det være godt at lige sige tabula rasa. Og i forhold til... Det skete i sundhedsvæsenet under corona. Tabula rasa. Øh, Brændlortet ned forfra. Hvad, mm. hva, hvad er det, vi havde i forvejen? Mm vil vi gerne beholde, og hvad var fuldstændig overflødigt. Øhm, og, sådan, og sådan har jeg også gjort i min eget liv, sådan en gang imellem, så lige pludselig kigger jeg på mit liv og siger, skal vi downsize, skal vi flytte på landet, skal jeg lave noget helt andet? Og det var dybest set bare et billede, og så, fordi jeg kommer fra en billede, hverken, hverken jeg er skuespiller, forfatter og um, instruktør, så taler jeg jo i nogle billeder. Ja, og så, jeg lige, var jeg så var jeg lige pludselig i en sammenhæng, hvor man bliver taget meget seriøst, og det skal man jo også, når man sidder okay. i sådan nogle sammenhæng. Og, det, og nu prøver måske... jeg lige at genkalde mig, det ligger mange år tilbage, <laughs> min latin kunde for gymnasiet, tabula rasa, betyder det rydde bordet? Ja, Rent tavle. Rent tavle? Ren okay, tavle? Okay, ja. okay, okay. okay ja. men tæt på det samme. Men man må ikke bare lige mm. sige, at du selvfølgelig også lige forud, Nynne, øh, Indtil 2017, da den her sag opstod, ja. der har du sådan jo været en kendt figur i danskernes bevidsthed, mm. og også optrådt meget i medierne, men har jeg ikke ret i at antage, at det mest har været sådan for det gode? Altså, du er ikke blevet blevet sådan... Øh... Nå, du mener sådan, jo, altså, altså, der er ikke du... nogen, der havde mig før. Nej, Nej, og, og du har ikke blevet udråbt som en total idiot, vel? Nej. Det blev du pludselig der. Hvordan var det? Altså... Altså, hvad, det der med totalt det, illusion, det, det, det må... Det Men jo, i hvert fald naiv Jamen på et det, område, ja. som du pludselig var, havde bevæget dig ind på. Præcis. Hvad skulle du der? Ja, præcis. Hvad, skulle, hvad fanden skal hun der? Mm, altså... Ja, hvordan var det? Altså det var jo ikke særlig rart, men det der, var, det der var egentlig mest overraskende for mig, det var, at der var mennesker, som jeg udmærket godt vidste. Altså vi havde siddet sammen og talt og haft den der samtale, og hvor jeg havde nævnt det der, så ville de have sådan, nå spændende, hvad mener du med det, vil du ikke forklare? Og så havde, så havde vi sikkert ikke været så langt fra hinanden, men det jeg synes der var spændende, det var det der med, at alle indlæs noget forskelligt. Altså jeg stod på et tidspunkt oppe i Aarhus en café, så var der en dame, hun var godt nok også meget fuld, men så sagde hun, kaldte hun mig nynacist, hvor jeg sådan, hvad jeg så? Hvor, hvor kommer det fra? Og så tænkte jeg, hvis jeg nu havde været øh, sådan en kendt venstrefløjs eller hvis jeg havde været Knud Romer og råbt, brand ned og refereret til nogle indienske, så, så havde folk sikkert også øh, på en eller anden måde syntes, det var da meget forfriskende. Så jeg, det jeg tænkte, du faktisk meget godt, du spørger, det jeg tænkte, det var, og hvor er der nogle mennesker, der har været trætte af dig heller i meget, meget lang tid. De synes, du har været træls i en længere, en længere periode. periode. Og nu får du en ordentlig gang buksevand. Og det, skal du, og det kan godt være, det er ikke det er ikke så vigtigt, at det er på grund af det her. Du kan også have været noget andet, du har sagt. Men det skal du lige lytte til. Det skal man tage til efterretning. Og så tænker jeg, øhm, og så tænker jeg også, at mange af de mennesker, der godt kan lide en, kan jo også godt lide en, fordi at de tror, at det, man siger, øh, korresponderer med det, de selv mener. Det, det, det, det kender vi jo alle sammen. Øh, og så når man sætter sig ned, så, så oplever man, man faktisk er uenig om nogle ret væsentlige ting. Så der er måske mange mennesker, som har også, også bare det her hovedoptrådt i en eller anden sammenhæng, der havde med politik og gøre. Det var der også nogen, der måske var skuffet over. Jeg vil sige, at det der, som altså, mange forskellige mennesker har sagt, men det der jo ikke slår ind i hjel, gør jo bare en. Det giver jo nogle livsmuskler. Så altså, jeg vil sige, at jeg vil faktisk ikke have undværet den oplevelse. Nynne, du vil ja, nå, jeg, vil, jeg vil egentlig bare spørge, disruptionrådet er jo sådan set i bagspejlet, ja. også blevet en lille smule udskilt, og ja. måske også gjort. men jeg kan huske, jeg var ordstyrer til et af møderne over i, i Viborg, ja. Ja, hvor du også var der, og der var jo afsindig mange interessante medlemmer så, af disruptionrådet. Spændende og spændende oplæg. Så, ja, så det, jeg egentlig ville høre var, synes du egentlig, der kom noget fornuftigt ud af det, og kunne du se for dig, at det der forum, som var meget, meget blandet, og måske også mere blandet, end man sådan end man normalt ville, ville blande boldserne i politik, at det kunne et eller andet, og at man kunne komme med nogle indspark til politik, som nej, noget? Nej, altså, jeg, jeg havde lidt en fornemmelse bagefter, at jeg lidt var sådan en øh, kanin, øh, sådan en øh, kælekanin, der var blevet hed med ind, fordi så skulle det være lidt mere spiseligt i forhold til en bestemt mm. befolkningsgruppe. Det, det, jeg oplevede, altså, når gik bare rundt og var på research, det var, at det var jo også sådan en, lidt sådan en, øh, et sted, hvor man øh, sådan ligesom, hold lidt øje med nogle bestemte sådan, spillere og ja, folk. Jeg har prøvet at finde ud af, at, at kunne, kunne vedkommende, altså ikke heller, hun kan, hun kan i hvert fald ikke være kulturminister, fordi hun siger jo bare en masse ting, ingen forstår. Men få for sådan en som Tommy Adler, ville han kunne noget politisk? Ja, det kunne mm. han måske godt. Altså, det var også lidt sådan en... Så det du siger, at, altså, fra Lykke var det, var det en, en, en minister det, det tænker jeg da, det var. Og så, så og var der en anden ting, som jeg var ekstremt fascineret af, det var, at jeg fik... Altså, jeg er skuespiller, jeg, jeg er kunstner, jeg ser jo nogle andre ting. Men jeg gik rundt og tænkte sådan, okay, vi leger, at vi holder nogle møder, hvor der kommer en eller anden svejsisk forsker og taler om øh, øh, øh, øh, AI. Ja. Og, og så øh, i virkeligheden at alt det, der foregår i pauserne og under middagen, ja. Det er der, det sker. Men fordi jeg jo ikke havde nogen ambitioner om, om at få en politisk karriere, så, så havde jeg ikke rigtigt... Men jeg fik et, et fremragende forhold til fagbevægelsen for eksempel. Jeg havde underlige samtaler med hele fagbevægelsen. Også dem, der ikke er der med. Så jeg, jeg, lærte, jeg lærte en masse spændende mennesker at kende. han havde virkelig, virkelig... Men, men men jeg fik lidt, lidt en fornemmelse af, at det var sådan lidt en skueret, mm. og at det i virkeligheden var noget andet, det skulle bruges til, og, og, som, som det også blev brugt til. Ja. Må, må og der var rigtig mange altså, mennesker, jeg, der skulle det. Jeg ser det. egentlig, at Disruption, Disruptionsrådet har sådan været forløberen for digitalisering, og det er jeg jo nu sidder med som ja. digitaliseringsminister. Ja. Altså nu har vi jo lavet digitaliseringsrådet der har jo et, øh, nogle igen ganger også, ja. Ja. men det har, jo, det har jo sådan været forløberen til, hvordan det er, vi digitaliserer vores samfund, øh, og også været med til at gøre debatten omkring digitalisering mere og i virkeligheden også mere politisk. Altså, ja. hvad er det, vi vil med det der digitalisering? Hvordan er det, vi gør det? Så jeg tror, det der Disruptionsråd, det kunne noget... Øhm, men, men, jeg, jeg, jeg tror, det er jeg, jeg, jeg jeg tror, du ting, ikke også, at, at det der med at kalde noget et disruption allerede der, der skulle man have højet en tand ud? Hvad, altså, man bare skulle kalde det digitalisering? At, ja, det, man skulle bare <laughs> noget, altså fordi det Jeg var, det var Tror du det også, se, det i 2017, der var det der, det smarteste, ja. man kunne sige? Ja, men, det, også, det, jo, det skal man heller ikke. Man skal heller ikke gå efter det smarteste. Men altså andre europæiske mere... lande har jo sådan set oprettet digitaliseringsministerier Vi er kun det 14. land i EU til at lave digita selvsagt digitaliseringsministerium, som vi gjorde sidste år. Det kunne man jo også have den gang, men, med det. men lige i spørgsmål til dig, marie inden vi går, går videre i teksten, altså, jeg bemærkede en ting, som Hella sagde, altså det her med, at hun havde en mistanke om at være blevet indlemmet <laughs> i det der råd, fordi nu skulle uh, Lars Lykke lige se, se hende der fra en helt, anverden, fra en helt anden Ej, verden. Jeg, anden. jeg ved ikke, om han skulle se mig an ah. som et eller andet, men hvis jeg nu været super været <laughs> men, men, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke Mia Wagner i den her sammenhæng. Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om det er for at se, se nogen anden, men det der med at få nogle input udefra, nogen, der ikke har været i politik hele livet, ja. som kommer med noget andet, det er enormt værdifuldt. Øh, og det var jo det samme med Mia. Hun kom jo også med noget udefra og har været en markant stemme på listingsdebatten, hvor jeg som listingsminister jo også har lagt mærke til hende. Og det er vigtigt som politiker at få det der input med. Nu på digitalisering holder vi faktisk en stor folkehøring øh, til februar for at få de der input udefra, mm. for ellers kan det blive meget vanskeligt. Kun, kunne, du have, kunne du have fundet på at sige ja, hvis du altså, i en meget tænkte situation, var blevet tilbudt en ministerpost? Mig? Ja. Eben, jeg øh, det Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi øh, jeg, jeg, jeg... Nu lyder det så sige, men jeg er alt, alt, alt for følsom. Altså, altså, der hvor det, du grædt yndigt med en lille tårer, der havde jeg fået næsblod <laughs> og stået og hulket. Jeg altså, synes ikke det var og så yndigt. det oh, var meget. Du, du pængræder, jeg grimgræder. Altså og jeg bliver æpliger. altså bare den der gang med, med, med det der indianske koncepter. Altså jeg bliver også for forskrækket, hvis, sådan, øh, eller hvis man får en mikrofon hårdt op i ansigtet og rammer ind på fortandet, så vil jeg blive sådan hård, hård. Altså, jeg, jeg, jeg vil slet ikke kunne øh, styre mit temperament i forhold til journalister. Og sådan noget. Altså, nej, nej, ja, det, det dur jeg ikke til. Men jeg, jeg, gør, jeg gør tingene derfra, hvor jeg sidder på min lille stol hjemme på landet. Så skriver jeg nogle bøger og råber lidt en gang imellem, og så kan det være, at vi kan bruge det til noget. <laughs> Nynne Bjerre, øh, jeg har allerede introduceret dig. Ja. Du er journalist, du er øh, fordragsholder, og så er du også en meget hyppigt anvendt moderator og ja. Og det har vi sagt mange gange i det her ja. program. Så skal vi ikke bare gå videre? Jeg synes det. Og så øh, får du lov til, øh, Nynne, for nu har vi haft noget af en indflydelse, ja. ja. øh, må man sige. Øh, du får lov til at komme med din kæphest. Ja, altså Henrik, du sagde jo, at vi skulle sådan, øh, komme med årets historie i Mediedanmark, eller noget i den stil i ja, hvert fald. Ja. Og på en måde synes jeg jo, den er jo sådan, øh, det er lidt kedeligt, det jeg kommer til at sige nu, men det er jo bare også noget, der fylder rigtig meget i vores verden, nemlig nedskæringer og nedskæringer og nedskæringerne. Kigger på den liste, som journalisten, vores fagblad, har lavet over, hvor mange... Øh, Fyringsrunder, der har været i, øh, i 2023, så er den liste nok den længste ved at tro, vi nogensinde har haft, og du og jeg har været i den her branche længe. Vi har været i diverse mediehuser igennem mange forskellige stillingsnedlæggelsesrunder øhm, og fyringsrunder, og, øh, og den her den er, den er historisk lang. Altså Bare i september, øh, i efteråret, jyllandske medier, øh, TV2 i august. Altså, det er lokalmedier, det er landstægtende medier, der nedlægger stillinger i et væk. Og det gør de jo, fordi der ikke er nogen annoncekroner mm. i, i medierne, på den samme måde, som der var tidligere De går, simpelthen til, til internet-giganterne. Um, Og nu stiller jeg så det kætterske spørgsmål. Og hvad så? Mm. Mm. Ja, hvad så? Øh, det er jo en identitetskris for vores fag. Uh, og derfor uh, er det jo værd at tage med i lige akkurat uh, det her uh, programformat, fordi det er ikke noget, jeg går piv over uh, ude omkring. Sådan er det også på slagterierne osv. Og, og uh, men uh, men i, den her, i det her format, synes jeg jo, det er interessant at dvæle ved, hvorfor der ikke er nogen, der gider uh, købe de, de var der er på hylden. Og derfor synes jeg jo, der er en, i virkeligheden, altså, at det der... Den liste der over en er udtryk for en identitetsforvirring i medierne, øh, og måske også en identitetskamp. Altså, hvad er det, vi skal leve af? Jeg tror ikke, altså Jyllands er ude i en kæmpestor identitetskamp i øjeblikket. De kan ikke finde ud af, hvad for en chefrektør der skal, der skal være i spidsen. De kan ikke finde ud af, hvad det er for en, en grundtone, der skal lægges. Hvad er det egentlig, der skal få folk til at købe Jyllands i dag? Og jeg tror fremover, bliver det sådan, at heller ikke det mediehus, vi sidder i her... BT Berlingske, weekendavisen får noget foræret. Du får ikke noget foræret, fordi du arbejder på Berlingske, eller du er Berlingske fremover, eller Jyllandsposten, eller nogle andre. Altså, jeg tror, medier bliver, øh, de skrevne medier, bliver ligesom de elektroniske medier, enormt personbordet. Det har radiolært. Øh, P1 dog ganske langsomt, men kommer der stille og roligt også. Det er værdsborgende programmer, der, der virker. Det er også det, øh, Fjernsyn har lært efterhånden. Sådan er politik. Øh, der er sgu ikke noget, der hedder Liberal Alliance. Det hedder Alex Vandopslag og, og Inger Støjbergs parti og Lars lykkes parti. Øh, så jeg tror, at den skrevne presse bliver nødt til at finde ud af, at der er kun en vej frem, og det er øh, personbordet journalistik. Du er jo selv et godt eksempel på det, Henrik. Du har, jo, øh, du har jo taget det her radioformat med dig, uanset nærmest hvor du har været hen. Og uanset hvor utabils du har gjort dig, øh, så er du overlevet, fordi du er dygtig til det, du gør. Og fordi du er en karakter, og fordi folk gerne vil høre Henriks program. Så øh, den erkendelse synes jeg, at de skrevne medier mangler at gøre sig, at de skal have meget, meget stærkere karakterer som skal drive de skrevne medier frem. Og, og hvor din point er, karakteren er ikke Berlingsskab, eller politikken, nej, nej, nej, eller hvad har vi? Nej, nej, nej, det er skribenter. Så, øh, så, øh, så gode skribenter, stærk meningsstof, og øh, en gravgruppe, der ved noget, det er altså den neste vej? frem. Der er stadig altså, stadigvæk nogle mennesker, som ikke er kunder i den butik. Og det er rigtig mange. Og jeg tror, at den butik bliver meget, meget, meget, meget, meget mindre. Ja. Altså, og det vil den blive i en lang periode fremover, fordi det er, jo en, det, er jo en, det er jo en tilskæringsperiode, som har stået på længe, og som bliver ved rigtig længe. Så jeg tror, at vi skal indstille os på at få meget mindre medier. Men, men du kan jo se, at Mads Brygger har lykkes med at lave et, et, et for, lille medie, for om, at, fordi man Brygger har sine followers. Øhm, og efterhånden så er de der kurver over, ved at nå en de store mediers kurver og læsertaler, ved at nå de små ja, medier. Ja, vi har, vi har radio, som også er ja. et kæmpe fænomen, der på mange måder er blevet mere udbredt og større, end, end, end, end det, som radio blev indledt med at være, nemlig en, en protest mod, ja. mod noget andet, som politikerne synes var, var, var bedre. Ikke? Jo, så jeg tror, at øh, niche-medier bliver, bliver vejen frem, men også meget personborende skribenter, og den erkendelse, tror jeg, ikke man har gjort. Hvad, hvad siger du, Marie-Pierre? Er det, er det beklageligt? Ja, jeg er faktisk bekymret mm -hmm. øh, om den tendens, og jeg kunne også tænke mig at høre, hvad du egentlig mener med det der med, at det bliver mere personbureauet, om det er godt eller skidt, for jeg synes, jeg synes ikke, det er godt. Jeg synes, det er meget uheldigt for den demokratiske samtale, og også det der med, at flere læser færre medier Altså, hvad er det for nogle nyheder, folk de ser? Altså, nu talte vi før om, om min person. Altså, jeg har haft virkelig svært ved at slå igennem og skulle igennem en kæmpe rusjetur med ind og ud. Øh, på trods af, hvis man ser, hvad jeg de sidste 12 måneder som minister på digitalisering og ligestilling har haft af omtale i medierne med politiske sager, ja. så ligger jeg faktisk ret godt. Ja. På trods af, at det også er et snævert område. Men alligevel, når man så wow. laver sådan en kendt småling, så ligger hele helt i bunden. Så skulle der en tårer til. Ja, men, men, men, men det er jo... For, altså, det når bare ikke ud. Altså, fordi folk ikke læser avis, og der er et eller andet med sådan, vores demokrati, der er på spil noget større. Nu taler vi om disruption ja. før. Altså, ja. det der er da et problem, at at man ikke får læst medier og nyheder. Øh, mange unge mennesker, det er jo sådan nogle filter bobler på sociale medier, så det er det der, man læser nyheder, mm. men så er det jo medier, der er designet til dem. Man befinder sig ikke at, i den samme virkelighed, altså, når man nej, taler med folk. Ja. Så vi, vi lever i forskellige virkeligheder. Men det, det, det synes er bare er noget, vi bliver nødt til at forholde os ja, ja. til, og spørgsmålet er så, hvad er det så ja. for et rum, der er tilbage for medierne og agerer i? Altså, vi har jo stadigvæk pressenævner, og vi har stadigvæk nogle publicistiske idealer, vi gerne vil leve op til. Jeg synes jo ikke, der er andet for, end at, end at prøve at finde ud af, hvad er der så publicistisk plads til inden for de rammer? Jeg siger jo ikke, det skal være skribenter, som er øh, polemikere nødvendigvis, eller usaglige. Men jeg tror bare, det bliver sådan, at man fremover kommer til at følge skribenter, man godt kan lide. Så, sådan har I det formentlig allerede, ja. hvis I holder en avis. Så kan I godt lide at læse Hans Mortensen har Arne Hardis i weekendavisen. Så kigger man ikke på, hvad skriver Arne og Hans om denne her gang, så kigger man på, at det er dem, der skriver, og så læser jeg, Per definition altid det, de skriver. Så det er egentlig det, jeg mener med, at jeg tror, husene skal besinde sig på, at de simpelthen bliver nødt til at have nogle stærkere karakterer, og så langt færre af de der stærks-tasteslaver, der bare sidder og fyre fem historier ud på en dag, fordi det kommer til at lave Men, fremover. Ja, og, og fordi vi også gerne vil vide, siger hvem, altså når vi læser et eller andet, så vil vi gerne hvem er det, der siger ja. det her? Men det er fordi, fordi, fordi, der, vi, vores tillid til medierne er, den er, den er virkelig ikke særlig ja. høj. Altså, vi har ikke en fornemmelse af, at når vi læser et eller andet, hvis, hvis vi netop ikke har en eller anden kendskab til, til skribenten, så har vi ikke en fornemmelse af, at det her det er nok relativt sådan, objektivt nej. og etroligt. Den jeg fornemmelse har heller, vi ikke længere. Nej, men det synes jeg også er en lille smule ufortjent, fordi du har en hel masse indhold, der kommer fra socialmedier, medier, yeah. hvor folk bare sidder og fyre alt muligt bullshit ud. Og så har du altså medier som det, vi sidder i her, som agerer inden for nogle øh, rammer, som under tilsyn af præsenævnet, og som har, faktisk har nogle publicistiske idealer, som man sagtens kan, kan, kan gøre grib med. Men, men det er der jo faktisk. Der der er ikke er nogen, faktisk det er at grib med det, men det er bare den måde, de medier, som har de øh, publicistiske idealer, de kom, er begyndt at kommunikere på en ja. måde, som er så tager på undskyld med. Ja. Altså, og og i, i, altså, etagen under ja. tablet, så vi får ikke en fornemmelse af et høj troværdighed. Og det er jo, det er jo, det er jo fordi man, har, man er ude i et marked, ja. hvor der skal klikkes på noget. Og derfor så ja. kommer man til at lave, altså, ja, jeg er læ helt læ længe sig til lavpris. er ja, du er den eneste politiker i, i, i studiet her, altså, og, og, og du siger, at du er bekymret, du beklager øh, udviklingen. Mm. Hvad kunne man gøre for politisk hold for at, have det her sagt, genopdrage danskerne til at uh. finde tilbage til der, hvor jeg hører dig sige, de burde være altså, medievanemæssigt. Altså, det er jo selvfølgelig altid godt med konkurrence. Det mener jeg som liberal politiker. Det er sådan set godt, at der er noget konkurrence og fedt, at de små de også laver noget, der er fedt. Altså, det, det er sådan set kun godt, og det er godt, at tingene udvikler sig. Jeg er ikke bange for udviklingen. Men jeg er bange for, hvis sociale medier og kunstig intelligens gør, at vi hver især kommer til at leve i sådan nogle filterbobler. Yeah. Øhm, og det synes jeg, jeg ser en tendens til Øhm, og, og der mener jeg politisk, at man burde regulere meget, meget mere. Altså at man ikke bare bliver fodret med det, man gerne selv vil fodre os med, eller algoritmer, tror, man skal fodre os med, fordi det er sådan set vigtigt for et demokratisk samfund, at, vi, at man har oplysning, øh, og man har tilgang til den samme viden. Øhm, og så synes jeg også... Men tror, tror du, at, at de danske øh, medier, hvor store de end måtte være i en dansk samling, har kinamands chance op imod de store tech-giganter. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Og derfor skal man også have politisk indblanding og regulere det der. Og så tror jeg også, at de lokale medier, hvor vi jo også ser rigtig mange nedskæringer, mm. er også ekstremt udfordret. Og hvis vi vil blive med at have de lokale medier, så tror jeg faktisk også, og det er jo ikke nødvendigvis en særlig liberal, men jeg tror faktisk, det bliver med det. Ja, det bliver man nødt til at understøtte. Jeg tror faktisk på lokale medier. Altså jeg, tror på, jeg tror på det persondrivende, men jeg tror også mm. rigtig meget på lokale medier, fordi der får folk noget, som de ikke kan få ja. alle mulige andre steder. Ja. Så jeg tror, vi får medier, som måske bliver endnu mere lokale. Jeg ja. Min, håber, du Ej, det er, ja, det er, at nede i ja. Rema over øh, køledestien. Præcis. Ja, præcis. for det, det, det folk, er folk, er folk faktisk, at... faktisk optaget af. Ja. Problemet er bare, at vi har set nedskæring også i de lokale. Jeg ikke? ved det godt. Øh, altså, de er også udfordret. Men, men nu og... snakkede heller om det med at brænde ned. Ikke? Hvis vi nu ja, ja, om, det så, der står tilbage? det kan være, at det er de indianerlandsbyer, vi oplever lige nu. Historien vil dømme mig. Men det er bare... Det, der er med de her ting, det er, at det, altså, det kan jo, altså, vi kan jo gøre det frivilligt, eller også kan vi blive kastet ind i det. Fordi der sker nogle forandringer på alle niveauer, øh, og vi kan stemme hælen i, eller også kan vi kaste os ind i den forandring. Og det her, øh, det er rigtigt, det ville være godt, hvis, hvis danskerne læste viser Jeg kan også men, bedre men, lide at tale med folk, der har læst aviser. Men det, ville men, være det... Godt, men det ville være godt, hvis unge mennesker orienterede sig, og ikke bare sad og, og lige pludselig var blevet hulekortsbenægter, fordi de har læst et eller andet røv på, på, på, på Facebook. Det ville da være godt, men hvad skal vi gøre ved det? Vi skal, også, vi skal, vi skal i hvert fald ikke... Det må ikke komme bag på os. Vi, vi bliver nødt til at, at kigge på det her med åbne øjne, for det er vi at brænde ned. Ja. Jeg ved ikke, om konklusionen på det her stod klart nok, Henrik, men min intention var egentlig, at man kan ikke gå andre veje i hus, som det her, og satse på journalistik. Fordi det er ligesom... Det, det er det eneste, vi har på Hylden. og profiler, det er det, du siger. Ja, men profiler kan jo også... Altså profiler, som er stærke journalister. Altså, fordi det er det eneste, vi har på hylden, Øh, og det, der sker i øjeblikket, er jo meget mere stof, der bliver genereret hurtigere, og som er stof. Øh, og det gider folk ikke betale for i længden. Ja. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom, Ja så øh, så vidt øh, dit, øh, din din kaphest øh, ja. Nebbjerg Christensen øh, nu skal vi til til din mm. øh, yep. en anden bjerg der er i familie, vel det, det kan jeg ikke fuldstændig det, det udløse, hvis ja, øhm, vi ikke på det må vi heller lige finde ja, ud af. Ja. Det kunne godt være. Nej, øh, Marie Bjerg. Ja, men det er, bliver lidt i, anden, i egen andedam, øh, fordi det handler om ligestilling. Øh, det, jeg synes, er den største mediesag, det er, at vi stadigvæk i 2023 kan se pressen, der stadigvæk skriver enorm kønsdiotyp omkring kvinder. Jeg har selv op oplevet det som listingsminister. Jeg oplevede det, øh, da jeg holdt en flagtale 5. september i Varde, hvor jeg talte om, at vi skulle have nogle flere kvinder i forsvaret. Det bliver så oversat i avisen dagen efter, at jeg vil have flere stiletter i forsvaret. Ja. Det har jeg aldrig sagt. Og hvad er det for et billede, du tegner af kvinder? Altså kvinder i forsvaret, de har kampstøvler på. Mm. De har ikke stiletter på. Og det er bare, jeg synes, man ser det igen og igen. Jeg gæder på, journalisten, der skrev det bare... En ældre... Det var en mand, hedder. ja. En og i øvrigt så blev ja. jeg så også selv beskrevet om, at ja. ministeren havde selv øh, høje sorte stiletter på ja. og en øh, fin septemberblå jakke. Altså, det, det, jeg synes bare, at det er utroligt, at vi ikke er nået videre endnu 2023. Men den blev også undskyldt, den artikel. Ikke? Og den artikel blev undskyldt, men nu tager jeg fat i den, fordi det er jo ikke en enlig svale. Altså, der er jo masser af den her slags historie, og vi kan jo se, at kvinder langt oftere bliver beskrevet for, hvordan de ser ud end mænd. Altså, der er stadigvæk den her meget kønsstereotype beskrivelse af kvinder i pressen. Jeg havde også øh, et eksempel med et debatindlæg i foråret, øh, hvor en mand fra Frederikshavn havde skrevet et debatindlæg til Nordjyske, øh, som er mit lokale medie, øh, og Nordjyske om, omkring det at være minister og have små børn. Øh, det var faktuelt forkert. Han skrev, at jeg havde, at jeg stadigvæk armede min mindste datter to år, det gør, jeg, det gør jeg ikke, at jeg havde hende med på jobbet, efterlod hende i en papkasse, og jeg kunne ikke passe mine børn, og i øvrigt så kunne jeg ikke passe mit job som minister. Det bragte en det her debatindlæg, på trods af, at de har haft interview med mig omkring, hvordan er situationen at bo i Nordjylland og være i København og sådan. De kender udmærket min situation. Det var faktuelt forkert. De bringer det, sætter det meget stort op, et kæmpe billede af mig, laver en overskrift, minister på deltid spørgsmålstegn Altså, hvor man synes, det, okay, det, det er fedt at få den her øh, forvrængede virkelighed frem og giver ikke mig mulighed for at svare igen øh, og bringer noget, der er helt forkert. Men, det, men Marie det, det øh, har de jo også beklaget, at de bragte forkerte oplysninger. Har de ikke det? Jo, de har beklaget, at de bragte forkerte oplysninger men de burde jo sådan set også have mig, givet mig mulighed for at svare igen. Okay. Øhm, og den måde at sætte det op på, altså normalt så sætter de jo bare sådan en debatindlæg op sådan helt, altså, ja, Ja, og, og overskriften, som de jo så også selv er med til at lave, og tegne det billede af, at jeg ikke kan passe mit job. Øh, Prøv, som jo er en, ja. også en kæmpe kultur ja. vi har i vores samfund, at man stadigvæk i 2023 tror, at, øh, at man ikke kan have et meget tidskrævende job, samtidig med, at man har små bøger. Men det er dog et kvinde. debatindlæg. Altså, Det er ikke. Eller, ja, en, det du, være en er jo ikke den måde, du synes, at det yeah, bliver vist Og det øh, giver mig mulighed for at svare ja. igen. Fordi jeg faktisk, og det sagde jeg også til Nordjylland, jeg er sådan set glad for, at de bragte debatindlægget. Fordi de, de der ting, der stod i det her debatindlæg, hører jeg rigtig, rigtig ofte. Særligt på sociale medier, hvor folk de bare lukker op for gælden. Og det er sådan set fint at have den der debat, for den er der jo. Synspunkterne er der jo. Mm -hmm. Men jeg vil gerne have mulighed for at svare igen. Og det er ikke rimeligt, at man tegner det billede af, at det, at det er rigtigt, det, der står i. Men, men, men det, du siger, marie det er, at der er en generel tendens til, at når medierne omtaler kvindelige politikere, så er det mere kønnet, end mm. når medierne omtaler mandlige politikere. Vi så da også, jeg ved ikke, om I så den dokumentarfilm, der blev lavet om Heltorning Schmidt mm. øh, tidligere på året, hvor, hvor hun jo også adresserede det her, hvordan det var for hende, I vil altid altid være til hælde Men nu forsøger jeg mig så. Den eneste mand i studiet... Øh, den, den forkerte alder, og den forkerte er der, forkert, er, der er meget i vejen Det er her, så men så, så nu ja. stikker jeg lige ja. hovedet ind i løvens hule. Ja. Kunne man ikke argumentere for, at ja, der er... Øh, og det, det der med stiletterne er selvfølgelig øh, latterligt og sådan noget. Men øh, mandlige politikere er jo for pokker også blevet beskrevet for deres udsatser. Lars Lykke og hans dobbelthager og hans dårlige tænder og hans fadøl og Paul der gik som en kejle. Og, og der, var, der var meget i vejen øh, der. Og til trods for, at kvinder bliver beskrevet, ja, kønnet, så lykkes det jo kvinder. Det går meget godt. Jeg, jeg lige, altså, vi har en kvindelig statsminister. Mm -hmm. Æ, du står der som kvindelig minister. Vi har en kvindelig øh, kommissær. Vi har et skild kvindelige partiformand. Så igen, slå mig hjæl derude. Men er det ikke bare en lidt rituel der? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Øhm, og, og jeg vil også bare lige sige, det, det kan også godt være okay at beskrive, hvordan man ser ud, og det bliver mænd også. Der, hvor problemet er, det er, når det støjer for det politiske budskab, øh, at kvinder langt højere grad bliver Hvordan de det kan være, hvordan familielid hænger sammen, eller hvordan de ser ud. Og det politiske budskab, altså man ikke bliver taget lige så seriøst. Og det er et problem. Og ja, men synes du ikke, Mette Frederiksen bliver taget seriøst? Jo, men, men det ændrer bare ikke på, at vi stadigvæk i dag i højere grad beskriver kvinder for hvordan de ser ud end det de siger og det der er problemet det er altså hvis det støjer for altså hvis pakledningsstøjer for det de men rent vi, faktisk men siger men vi gør det ikke i højere grad end vi gjorde tidligere vi gør det i, i mindre yeah, grad ja, så altså. det, det er bedre det, det, Marie det, når du det, det, kigger det, på det er det er en det tidspunkt kedeligt og du har fuldstændig ret og det er kedeligt og vi gider ikke snakke mere om det men det tager bare lige lidt mm. tid fordi der er nogle mennesker der ikke er færdige med at tale om det og mange af dem de er over 60 men jeg tror også vi bliver nødt til at tale om det hvis vi skal ændre det og det er derfor jeg bringer det op fordi jeg er helt enig heller altså det ser meget meget bedre ud, ja. og vi har en kvindelig statsminister, ja. vi har en kvindelig kommissær, det ser langt bedre ud, men vi har stadigvæk ikke ligestilling. Øh, og det er stadigvæk svæ sværere for kvinder Nej, at gøre sig vi gældende. fik også først og får, stemmeret i 1915. Ja, men vi får ikke det, ændret de her ting, hvis godt. vi bare siger... Jamen, det er altså, vi bliver nødt til at tale om det. Ja, og, vi skal og, tale om det. Og, hver, og hver gang vi så ser det. Altså når jeg ser det der med, at mit budskab om flere kvinder i forsvaret, ja. at det bliver oversat ja, til flere lidt i forsvaret, så bliver man nødt til, at jeg synes selv som ligestillingsminister, at sige Hello? Du? Jeg synes også, det er, også, det er okay. godt, du anråber det, men, men, øh, men, men jeg synes også, det er rigtigt, hvad Helders siger. Vi er i en proces, når man sammenligner, med hvad Heldetorning Smidt bliver udsat for, mm. så er vi et helt andet sted Æ, i dag. Og det en, er vi blandt en, andet ja. også på grund af, af MeToo, hvor der er altså faldet skilt fra, fra nogle øjne hen ad vejen. Ja, så, så, så, så Marie, synes du ellers, altså jeg er med på, det der i varde. det var ligesom en outlier, men synes du generelt, det er sådan, du bliver beskrevet. Synes du generelt, du bliver kønnet beskrevet? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Mm. Og jeg synes også, at det står meget meget bedre nu. Alt det her med seksisme, også på Christiansborg. Pernille Schipper har jo også lige skrevet en bog, øh, øh, hvor hun kunne redegøre for nogle af de oplevelser, hun har haft som kvindelig politiker. Jeg kan bare sige, at nu har jeg været medlem af Folketinget i anden periode. Jeg har slet ikke oplevet Nej. noget nær det. Så Nej. vi står et meget bedre sted i dag, og jeg tror at særligt MeToo mm. har haft en kæmpe betydning men vi er bare ikke i mål, og det er egentlig det, jeg siger, ja. og jeg havde faktisk troet, at vi måske ville være længere i dag, altså også med MeToo-bølgen, der har været, altså jeg er egentlig lidt overrasket over, at man stadigvæk i 2023 bliver ved med at se den der. Det, vil du være, det, altså, der er nogle onkler til nogle familiefester. Ja. Der er nogle onkler. Der nej, heller. Nogle... Nej, ja, ja, det er der, men og, det er ikke kun onkler. Nej, der er også nogle tænder. Nej, ja, okay, men så må jeg lade, lad mig henregne mig ja. selv til en af dem, ja. fordi jeg kan mærke, når jeg har øh, debatter og konferencer rundt omkring det, ganske land, at jeg skal arbejde du med en måde at ja. titulere folk yeah. på, for jeg vil være mere tilbøjelig til at sige Marie, til Marie, mm, nu til mm. Marie, Marie, nu din øh, tur til at få ordet, og så bruge efternavnet på en mand. Og endnu værre okay. bliver det, hvis det er udenlandske gæster. Jeg kan næsten ikke få mig selv til at kalde dig øh, øh, Mrs. Bjerg, <laughs> og så en eller anden, øh, Dr. Andersen eller hr. Andersen, eller hvad, hvad det måtte være. Altså, det er det ligger simpelthen svært i mig. Og der er... Det, det, jeg, kan, tage, jeg har skal, arbejdet... Jeg ja. har prøvet at gennemskue, hvad det er. Men der er så nogle ting... Øh, journalisterne havde gjort også en rigtig spændende artikel på et tidspunkt om øhm, portrætter. Altså ganske almindelige portrætter, der bliver skrevet i aviserne. At øh, det er også meget kønnet. Det er nogle helt andre ting, vi betoner hos kvinder. Men det er, fordi det er jo fordi, det er det andet. Mænd. Ja, men det er fordi, kvinder er det andet køn. Og det, har, det, det, det, det er jo ved at udfase. Mm -hmm. Men det er jo stadigvæk for nogle er det jo stadigvæk... Ej, sikkert en køn minister, ligestillingsminister. At fordi du er jo for eksempel, og det må jeg jo godt sige nu, og det må vi jo ikke tale om efterhånden, hvordan vi så ud. Men når man ser på dig, så bliver man jo sådan, Eva, hvad, der vil være nogen, der reagerer. Og en mand over 60, han vil tænke, Æ, er hun en... Æh, du sådan, <laughs> det du han undskyld og især Undskyld, han er fra Nordjylland. Og det, det, det ved han ikke engang. For, altså, forstår du, men, den skal hive ud med penset, og vi skal hele tiden opdage, når vi kigger på hinanden på den ja. måde, og øh, har noget helt forskelligt tøj på. Og, øh, har man jeg, jeg reagerer også, hvis der sidder en kvinde med en, med en meget mm. udringet bluse og en ordentlig kavalergarn, så tænker jeg også, wow, tænker jeg, hold da op. Men jeg kommer til at tænke på sådan... Ej, skal vi ikke ryge nogle stikkeretter og danse? Altså, vi, vi, Men altså, så... skal vi ikke regere landet sammen? Det, det, det, det kan jeg sagtens komme til at tænke, men det måske ikke. vi skal jo kigge på os selv mm. også i forhold til vores egen baris. Men prøv lige at høre her, venner. Og noget af det er jo, fordi det er sådan mennesker, mm. vores reptilhjerner, reagerer på hinanden. det du i virkeligheden siger, uh, Hella, ja. er det, at en ting er, at man godt kunne få lyst til at ryge cigaretter med den her kvinde, ja. men måske, det kunne måske også, og det, jeg skal ikke lægge i munden, måske også være sådan profileringsmæssigt en fordel, eller hvad? Yes. At være kvinde. Men ja, ja. nu er det da en kæmpe fordel at være kvinde. Det kan, tak. Det, kan, det, kan, det, ja, det, det, det der, er jo både, både en kæmpe gave at, at få lov at være kvinder og kunne skille sig ud med ens påklædning. Ja, det ja men en hvis jeg vi lige prøve med, med en lidt provokerende påstand her, og igen slår hovedet ned med maven på ja, mig. Ja. Øh, Helle Thorning, Gucci Helle, det var, var, var kønnet, og alt var forkert ved den betegnelse. Men ville Helle Thorning nogensinde være blevet Socialdemokratiets formand der tilbage i nullerne, hvis hun tankeeksperiment ikke havde været kvinde? Jamen, tror I det ikke tror, oprød, ikke, det var, tror ikke det var en selvstændig pointe for det at hun blev valgt at her kunne man få landets første statsminister? jo kvindelig. Yes. jo kvindelig, men, men, men ikke en alt for kvindelig Nej, nej, det er en, hun, en anden person ja, ja, jo, ja, ja, jo jo som hun har parret op igen heldigvis. det kan godt jo, kan være sige. at hun ja, ja. var et frisk pus, også ja. fordi hun ikke ja. men, um, men man leder det også tit efter en kvinde fordi vi har så mange mænd i forvejen, men så leder man da tit efter en kvinde og hvis der er to der er kvalificeret, så vil vi der gerne have en kvinde. Jeg tror godt man kan nuancere det der synspunkt lidt for jeg er heller ikke sikker på at helle har det har været lige så nemt for helle at komme dertil fordi hun har været kvinde. Altså eksempelvis i Altså eksempelvis jeg at hun der ikke fik den første folketingskreds hun gerne vil have. Altså der er bare vi kan se vores samfund fordi der er alle de der kønsstereotyper at det faktisk er sværere at nå dertil hvor man gerne vil fordi man er kvinde. Og med forhold her Medierne gør ved det her. Jamen, altså kigge meget, meget med loop på sig selv ja. og altså simpelthen læse igennem, kigge efter, hvor er vores bias. fordi og, for, og have en, en, en ven med. Altså læs lige det her igennem. Har øh, er der noget jeg har overset? Fordi vi skal, vi skal, vi skal hjælpe hinanden med det her. Ja, fordi og den ligger der helt simpelthen hos, hos kvinder. kvinder. Ja, den ligger lige så meget hos kvinder. Altså vidt det øh, kønnet. Nu skal vi... Øh, eller hvad det nu var, vi snakkede om. Men jo, en kønnet dækning af øh, kvinder. Øhm, Hedda Juf, du øh, er den sidste, der får lov at ride ja. en kæpphest ja. i denne juleudgave af Q&K. Ja. Altså, jeg har ikke sådan en bestemt sag, men jeg har mere det, som jeg har kaldt en fatik. Altså en, øh, en demokratisk, politisk i både i, i medierne, og også i befolkningen. Og jeg opdagede den egentlig først sådan bare hos mig selv. Og hos mine venner, som plejer at sidde rundt om mit bord, drikke rødvin og råbe og skrige og diskutere politik. Og der er kommet sådan en afmattning, der er kommet sådan en træthed. Og jeg oplever den også lidt i medierne. Og, jeg, og det startede allerede under øh, den etpartiregering under corona. At det var som om, at øh, vi støder hele tiden mod nogle, nogle mure, hvor så, så kan vi ikke komme det nærmere. Og så er det som om, at det har vi, det har vi accepteret. Altså, der er sms'er, der er, sms er blevet slettet, og konvolutter, der først måtte åbnes efter et kommunalvalg. Og nu skal vi for eksempel ikke undersøge coronahåndteringen, og vi skal ikke undersøge pt skandalen undersøgelsen blev også afblæst, blandt andet på grund af når jeg, at nogen gik i regering med nogen andre osv. Nej, det er, det er, jo, det er jo ikke rigtigt. Ja, så det, det, det kan vi tage. Men, men, men, men, men, men en følelse af, at øh, som minder mig lidt om sådan, i, i gamle dage, da, eller da jeg var barn, når man har nogle forældre, og øh, når man spørger mig et eller andet, så siger de, fordi jeg siger det, eller man har en eller anden lærer, der bare øh, så ting igennem. Og nu har jeg sådan en fornemmelse af, at vi alle sammen blevet sådan lidt udmattet af, at vi kan jo alligevel ikke gøre noget. Men fordi, hører jeg da sige, at det også gælder medierne? Altså, at der er en, hvad skal man sige, regenerende træthed i forhold til Norge? Men det... Ja, altså, øh, der burde jo være nogle flere øh, breaking Hjælker, altså når, når, når altså, øh, det der er vanvittigt, at vi ikke skal undersøge corona for eksempel. Eller den der PET-undersøgelse, nu det bliver sådan en Altså, du, mener du, at man burde have haft den her uvildige advokatvurdering af ja, ja, MIG? Fordi at corona, der havde man jo rapporten, der rent faktisk evaluerede ja, men, på, på selve coronahåndteringen, da den kom. Jamen, nu, nu har der lige været et forslag, som, som ikke er blevet vedtaget omkring, at vi skulle kigge på de unges trivsel i forhold til ja, corona. Og i det hele taget, lad os blive så kloge, som vi overhovedet kan, fordi det der kommer til at ramme os igen. Skulle vi have sendt alle vores børn hjem? Skulle vi have? Mm. Hvor, hvorfor vil vi ikke være så kloge? Jeg har hele tiden følelse af, at der er nogen, der ikke vil i kortene, og derfor så øhm, så bliver alting lukket de, ned, men, men, og, og, vi, og vi på en eller anden måde, også i medierne har sådan en gang, så skriver Mette Østergaard et eller andet om, at det kunne godt være, du råber også lidt, og så, så, så vi, vi går vi alle sammen rundt sådan lidt zombie -agtigt. Og det er en det har jeg, jeg er 61, det har jeg aldrig oplevet før. Og hvad skyldes det, hvis du i øvrigt har gjort at have ret? Hvis jeg har ret, så skyldes det, at vi på en eller anden måde har accepteret, at, at der er no har været nogle demok demokratiske indskrænkninger, øh, og vi kan ikke gøre noget ved det og alle krænner sig. Man kan jo ikke, man kan da ikke. Jamen det gjorde de. Og de bliver ved med at gøre ting, der bliver ved med at ske, øh, taget beslutninger, øh, hvor er det her? At, at, at, må man det her? Ja, det må man godt være man godt må, eller vi får det aldrig at vide. Vi får det ikke undersøgt ordentligt, eller at der bliver handlet så meget hen over hovedet på os hele tiden. Men, den har jeg ikke har haft før. Men Bjerre, uh, burde du og jeg ikke på vores dansvejene være meget uh, oprevet over den uh, beskrivelse, Helle her giver over journalister, der resonerer? Eller har hun ret? Jo, men du ved jo for eksempel godt, hvor efterretningssagen startede. Uh, det var blandt andet min mand, der var med til at grave den ud, og jeg skulle lige hils hjemme for at og sige, Simon det Andersen var æd med mig en lang tur, det jeg stod på i Overvis. Ja, som overdragte øh, noget information til, var det, det er det med samme ja ja ja, ja, ja, ja. Og, som, ja, og jo ja, også, ja. hvad Ballingskildt har skrevet om, om fe sagen så, så alle de sager du nævner er jo netop blevet til sager, mm -hmm. fordi at der har trods alt der været journalister derude. Men, men ja, da... <løs> samtidig har vi jo også en branche der er op imod flere og flere rådgivere, mm. hvor der blevet mulighed for at ansætte endnu flere rådgiver. Så ja, ja, vi har det er jo bare. Generalt, alle bredder, ja. når vi har en stand, der ligesom bevæger fra huset af denne her karakter, hvor man har en bestemt selvforståelse over i kommunikation, hvor man har en helt anden selvforståelse. der er mange af de gode kommunikationsfolk, også i regeringen, der hjælper journalister med at finde, finde informationer og er meget service minded, Men ultimativt er de bare øh, på et andet hold. Så, så jeg deler sådan set din frustration, men jeg synes bare, at vi skal minde hinanden om, at det eksisterer trods alt stadigvæk at derude. Den, kri den kritiske journalistik? Den kritiske journalistik findes, men, men, øh, men den, har, den har da trangkår, for det er jo sindssygt dyrt at have en gravegruppe mm -hmm. siddende. Men det jeg egentlig prøvede at sige tidligere var, at hvis ikke aviseren har det, så er det lige så godt look. Altså fordi, fordi så er der ikke nogen varer på hylderne. No. Øhm, men, men det bliver bare ikke nemmere at arbejde med politik i de her år, fordi... Politikere Marie nu kigger jeg på dig. Bliver mm. yeah. bare pakket mere og mere ind. Der er også flere medier, jeg forstår også godt, man har behov for yeah, yeah. At, at beskytte sig som som som ministerer ikke altid kan tage telefonen, når alle ringer og vil mene alle mulige mærkelige ting, og man heller ikke altid kan give adgang til embedsmænd, som kan hjælpe fagjournalister med at få udredt en bestemt øh, sag, eller beløst en bestemt sag, men der er bare nogle ting med, at vi får malet os op i nogle yeah. miljøer, og vi har forlægt... Og, og er modstandere. Ja, men også, det er også svært at få politik til at fylde pressen. Altså nu, det her med corona, altså der var jo rent faktisk den her Grønne Rekord Report, efter corona kom i, i foråret 2020, og håndteringen var meget, af det. Ja, var meget krise, ja, og den sagde jo faktisk, at at, at det ikke var myndighederne der anbefalede, at børnene skulle sendes hjem. Mm. Øh, domstolene lukkede. Der var mange ting, vi fra Venstres synspunkt kritiserede. Men jeg synes, det var svært at få... Altså, det døde ligesom hen i pressen mm. på et tidspunkt. Det var meget svært politisk at blive ved med at sige, der er i valgkampen, hvor vi jo også fra Venstres side sagde, at vi ville have en uvildig advokatvurdering mm. af hele minkforløbet mm. øh, og, og det døde, det var, så, og det døde på også hen på en eller anden på måde, hvor nej, jeg synes, vi egentlig det døde, politisk det døde på Marinborg. Nej, det gjorde det jo ikke. Altså, øh, sagen er jo den, at der var jo ikke, der var jo ikke noget flertal i befolkningen for at få den her uvillige advokatvurdering af minkforløbet. Øh, vi forsøgte meget at tale om det i valgkampen, men, der, men vi kom jo aldrig ud med det, og det tror jeg også man det handler det... om mediernes dækning af det, fordi det fyldte jo ikke i valgkampen. Ja, men det, det var vel ikke, at man, man efter valget øh, kunne mærke at befolkningen skulle ligeglade, så derfor så lavede nej, vi nej, en politisk Nej, vi havde ikke flertallet. Altså, nej, nej, det vi... ved... Ved... Nej, nej, det ved jeg godt, men Nå, men, men, men altså det havde vi jo ikke. Det tror jeg det er ret vigtigt at forsøgte. Altså uanset hvad venstre havde stemt til det nede i folketingssalen, så havde der ikke kommet en vurdering, fordi der var ikke Men jeg været skuffet over sine politiske... Jeg skulle lige sige og det her skal ikke være en, nej, nej. en, en venstre bashing, nej, nej, nej. fordi du er kommet ind uh, som i et medieprogram. Men, men alligevel, nu frister uh, I mig alle sammen over evne. Altså, ja. uh, Hela, du taler om en fatigue. Du havde en... Uh nu tidligere formand, der ja, det er prisværdigt ærligt indrømmet. jamen han sagde et, før valgkampen, om at øh, hende der med Frederiksen, hun skulle aldrig nogensinde være statsminister, genstod det til venstre, og, pl ja. og, og pludselig så blev... Kan, kan og du godt... var også kan du, iskolen, kan du du, du godt forstå, hvis den slags kovendinger udløser det, som heller kalder en fatik. Det vil, have sig, i, øh, det vil have sig i befolkningen eller ja. i medierne. Ja, altså jeg ved ikke, om det, om det er så meget med medierne og håndteringen af det her. Nej, men, men, men du ved, det er med, at jeg man siger, ja. ned gennem hele systemet, ja, men det er ikke medierne. noget helt Det har vel ikke noget med medierne at gøre. Øh, det her det er, vel, det er vel rent politisk. Øh, hvor Nej, der har man er vel også en reaktion på, at man kan komme afsted med at sige et og så gør noget helt andet. Jamen kan man komme afsted med det. Altså, det synes jeg, der er i den grad også. Det er vel også, det der er helleres på altså, jeg synes, der er i den grad også øh, vores tidligere formand tabte ansigt øh, på netop at tage den beslutning. Man kan, man kan så godt redegøre, hvorfor, fordi omstændighederne havde ændret sig i forhold til hvad, han, hvad de var da han sagde det. Øh, men, men altså jeg synes, at i den grad han tabte ansigt på det og tabte jo også på det, øh, så det er jo ikke fordi det ikke har været dækket af medierne. Men, men, men jeg, jeg tror det var en bestemt formulering der. Jeg ved godt hvad du at sige, men det der med at eller Den der fornemmelse af, at man kan jo. Ikke, man kan jo ikke danne en regering sammen, hvis man Og så starte med en advokat kræve en advokatundersøgelse af, af, statsminister, af statsminister. Det kan man jo. Altså, det kan man jo ikke. Altså, bare den, mm. sådan en formulering, hvor, hvor vi så der sidder ud i hørsen, det kan man da godt. Og hvis man ikke kan, så kan man jo lade være. Mm. Altså, men og det der med, at der bliver stille det på det, synes så det det spørgsmål. Men jeg synes bare, altså jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke, om. Øh, jeg, jeg læser aviser hver dag. Jeg læser flere aviser, og orienterer mig meget... Øhm jeg, jeg, jeg, jeg hørte øh, Månser Christiansen, hvor hvad hedder det? Michael Christiansen, Rose Morten Dahlin, der bliver spurgt om, hvordan det er nu at, være ans, at, have chef, at have fået en ny chef, som han har været virkelig meget efter inden og, og så lykkes han med at svare på noget helt andet, altså virkelig flot. Og min Wagner står og kigger helt imponeret på ham, og han får ros for, at hvor var det flot talt udenom. Altså det der med, at vi har, sådan, at vi har på en eller anden måde bare accepteret øh, en, en ny normal i forhold til øh, det kan I ikke få at vide. Men der, der det. er også en pris at betale for det der, for politikerne. For ja, og jeg synes sådan også, at vi også har en tendens, hvor de politikere, der faktisk øh, er autentiske, som det hedder med ja. et moderne ord, eller ikke forstiller sig, og ikke taler udenom, dem er der altså også en plads, plads til. Dem er der også en platform for. Så, så, så jeg tænker også, at man kan jo det, det er en leg med ilden som politiker, det der. for man kan altså også save sin gren så Husældig. meget over, Øh, og enten være så hyggelig eller eller tale så meget udenom, at folk simpelthen mister fornemmelsen af en selv, øh, og, ja, og, så og, og oplever politik som et falsk skal. Så jeg synes, øh, det er en farlig leg. Ja, det er det også. Venner, vi er faktisk nået til, øh, til vejs ende. I, som du plejer at øh, sige. Som jeg plejer at sige. Som er, det er slags varemærker uh, i det her program og tale om vejsende. Så det gør jeg så også. Jeg vil ikke skuffe nogen. Det gør jeg også i det her program. Uh, tusind tak, fordi I kiggede forbi og var med til at gøre denne sidste udsendelse i Q&K til en, synes jeg, god udsendelse. Jeg vil slutte af med at ønske uh, både jer... Marie Bjerre, Juve og Nynne en Christensen. Mm -hmm. Glædelig jul, og det skal bestemt også det ønske gå til alle lytterne af Q&K derude. Selv hedder Henrik Kvartrup og har stærke planer om at vende tilbage med en ny, mere ordinær udgave af mediemagasinet Q&K, når vi kommer ind i det nye år. Tak skal I have. Banke banke på. Hvem der? Det, det er Spicy. Spicy wim Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Bam pam.